والعصر إن الإنسان لفي إِلَّا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى أنهاكم التكاثر حتى أزرتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار ملا دار له ومال ملا مال له ولها يجمع ملا قل له وعليها يعادي ملا له وَعَلَيْهَا يَسُدُّ مَن لَّفِقَ لَهُ وَلَنْ يَسْأَنَ وَلَنْ يَسَأَنَ مَن لَّيَقْنَ لَهُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا النَّعِيم وَصَدَّقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الزماجة إبننا مخترم الله جل جلاله فرمایو انا ان الانسان لفی خسر قسم په زمانہ باندې یا کو خدمازیګر باندې چې انسان نه بتواني ټول انسانيت توان کړي الا الذين امنوا مرغوا کسان چې ایمان را اللايمنه ده الله حکامات ذکرنګ پرسته په لاندیا دای ومنه او عامل الصالحات به نه کایو غلی نه ک عمل حج رجا نئے کعامل ہو متواصو بالحق ایاوب التلقین کیو تواصی کئ کی د حق خبره و تواصو د صبر ایاوب التلقین اهد صبر ک سلور خبره بچی نو الله وی د کامیابی اول سورت مول استغفرین اللہ فرمائی الحاکم متقاہو تاج کو غفلت کی اچولئے ا ہ تکافر تو یبل بن ڈیروالی مقابلہ ڈیروالی دے مال کے مقابلہ ڈیروالی دے اولاد کے اگے جا غفلت کی اچولئے حتا زورتم المقادر تردي پورې چې تاسو ملاقات ته وملو شه د قبر سره مګبره کلال شه قبر ته دفن شي نو بیا بچاسته الله پتو لګي بیا بده پتو لګي نو راز دې سترګنو کې الله جل وا که خبرات ورته چې انسان د کامیابۍ لپاره کم عمللی اغان بیان کړی دی په دغه صورت کې ایمان دی نه عمللی او یو مېته حق خبره کولی شکربښه څه کپنارونه څه کپلو یو گلتا دنیت آمال و حکم کولنی سپا دمست کپڑا مگر نگی ہے او دین فرقی اللہ تعالی دی انسان دی غفلت بیانو کچھ انسان غفلت کے ایر والی دی دنیا د دیو گل باندی فخر کولاو دی زیادی دی پا غطلت کیا چولدی اللہ اتاستا او پتا اللہ کی حجی مقبری تورش او قبر کیتا پنش او حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام دی السلام دنیا دارو ماللہ دار اللہ دنیا دا ہاو چا پوخ کور دی چا دا چا دا پا پا, پا داه ظاهرې خبره ده کور هوه اخرت کې د کافر ګل پرشتو مراد د کور د امن دی چې انسان ځان لپاره کم آزادۍ ته سکونت او د آران لپاره چې پاږې کې پاتې کیي نه لایې دا هغه ښه کور دی چې بچا د پاره کور نشټه یې نه د اخرت کور الله نو کور داخرت او دا امن اغده کافر نشتا مطلب داره چه دنیا دا کافر دا, دا پاره دا دا اغده پاره جنت په او دا اغده پاره دا مزو او دا ارام زهره او پاکشوه مسلمان چه دنو دا اغده پاره اصل کور کور داخرت ته و مالو مل لا او دنیا دا اہل چا مال له چې بچاله تر مال نشته په اخرت کې ولا ها یجمع مل عقل او فرمای چې تجمکل اه سوق کوي چې چا کې عقل لني نګره دا حدیث الفاس جمکل ضرورت نہ دے چھے مطلق دارے سوکتے ضرورت پورا کئی ناغکیاں کلنیشتے بل زیتم اللہ ویلی بل تو سیرون الحیات الدنیا تاسو جوان بے دنیا لے ترجیح ور کوا دانن دیویلی چھے بے دنیا گٹا وٹا و انسان اللہ کے دا محتاج ضروریات تی شعوات تی ده گید شعوات تی دمال شعوات تی ده خوراک تی نخام کسب او گٹا کئی نداغی اجازت تی او خل ضروریات بکورا کئی نداغی اجازت تی خوبیا دم رج مواری چه انسان دنیا اصل مقصد اگر زی آو بازداز زیز زی اگنی نداد تزائی زینده زکن نبی علیہ السلام منکت تصور را کرده چه کن فی الدنیا کا غریب ستا اصل منزل اغا ته او دنیا تو چه زندگی تیرانو داس زندگی تیران لکه یو اجنبی انسان بی ملکی سنگ زندگی تیرانو تحریزی زندگی تیرانو او رزش پتتی تکر کی چیدی زیانا بزی زمان او دلتن اتلیل پکار گی نو دنیا کی مسلمان دا زندگی تی رئی چیدی با اخیرت تراغیب یداغیت تراغیب تراغیب تراغیب نو دنیا اصل دا پرد اکاتران بس آغیی جمع کئی وَعَلَيْهَا يُعَادِمَ اللَّا عِلْمَ لَهُوَا قَدِيبَاً لِيَوْبِلْسَرَ دُشْمَنِي چه دا غیر قد دنیا د حقیقت آئی لامنه نو بین وراز اشکاز آمونگی هستاسو مشاہادران چه دچاپا دیران باننی جے گلے شی نو دیران دل تپاتی شی دوارا یو بالولی چاپا کور باننی جے کور تی دل تپاتی شی دشمنہ کی یو بالولی دچاپا کٹو باننے و دچاپا کٹو باننے و دچاپا سباننے و نپیامر اللہ علیہ السلام پرمائی پا دے باندی یو بل سرو دشمنی آنگا سو کئی چاک پچی دو دنیا دا حقیقت علم دنیا ہو بس یو ضرورت تے کہ تب حق یا تاج اگل اپری خودنو اللہ جنت مسکے کور جو دی نگو جن علیہ السلام پرمائی پا دے باندی دشمنی دا آنگا چاکار دے چی چاک علم دی واله یعز دملا فک له سر او پدیواني حسن او کایچا سره فکا او علم او پوینی نه بن سا والدنيا دما سره نشتا دنه خدات کوالی مال دی راکی نو کدی د حقیقت باندې خبر و چیر د دسره ک زیواد پدیبان دې بده سره اساعت کیږي دنه زکات تپوس کیږي د نور حقوق تپوس نہ کچرے ته سر ادا ته وې نه انسره به حسد نکاو چې ماته ملوي یک چي انسان سرني زکات پینشتہ چې انسان سرني نور دو خیر کارونو کې چې کم عجوبې زاینو دي خرچ کول پینشتہ আজি ورته رينه ګل کېږي نه به سره خامها امتحان کې پروز نبی ام در اسلام فرمای ته به حسد دا هغه چا کار دے چا سر چې پوي ولا یاصعم الله یقین له او دیره پره منډه او ترلیک ساي روزانه باندې دو صرف د دنیا سوچ او پیګل غم او کولنداګي دته صرف پیغمبر اسلام فرمایدا دا ان چه کار دې چې یقین دې چې جاده خیرت یقین نه اخرت ترته رغبت او منوي مشپا او رزري دنیا خدمت بیا نه کوي ځان له اخرت سوچ کوي نو دو جنا او دل حدیث کی مرازی شو انسان سار پاسی و دنیا اکثر و حمدی او دنیا دا دلوی سوچوی سار چو پاسی بس لوی سوچ دلونا اگر دو دنیا وی نفلس من اللہ پیشی دا انسان دا اللہ کلا تنس بانده اسم نده تبریکل تم که متی کور دے دا آخرت کور دے اغده ایرکڑ دے او دادت پا سیدل پتک دنیا پا دی سوچ باننی دی نو حدیث کی رازی پیامر اللہ علیہ السلام پرمائی سلور سیزونا اللہ تعالیٰ ترزل سرو لگن یعو داد سے پریشانی چی اغن نکٹی مالدار سڑے ہمیشہ پریشانے یعو دادی دا حبازت دوار کے پریشان یو چه سم رزیاته ایدم رزیاته لگی نبیا زیاته پیدا کولم پکر نو دا او داسه پریشانی چه اوہ ہمیشہ ہمیشہ نکٹ گی نو پیامبرلہ السلام پرماز سلور سجنبا اللہ دا انسان سراؤ لگ یو داسه هم لائن کتیا انہو آبادا چه آبا نکٹ گی آو گیم وشولا لائی تفرعو منہو آبادا چې انسان سارم پدې او بیګامت دی ملایزه مشول کېا کې الګي چې دې دا أغې بالکل نه پاري وفقرن لا یلوا عینه او دا سپکر دی انسان سره لازم شي چې دې چرې نه مان لري مالر بلا مان دی و چې کله د دې سوچ او پاسېبل او دې په دغه باندې نباذ دزله او دادو دغه په ذهن کې خپل پکر پته کړي ډېر مالدار ولني غوډي ځان ته فقير وي او هميشه بیا کوشش کوي د اجازه نزياتول واعملا لا يبلغ انتها لا يبلغ انتهاه عدد او دغه د ځل کې بداسي امیدونه پیدا شي څنګه بچره مثلتونه دي نپرېشاني ہمیشہ شول مشولتیہ ہمیشہ فکر او لوی لوی امیدونه چې انسان سار پاسې دلم پتی باندې او د ټول لوی سوچ او لوی غند دې دنیاوی نو دا څلور انسان کې پیدا کی وسمنه تاسو سوچ خپل ځان ته سار را بسنو مون سره یم ما ستنو د کی ول مو سوره نمو سوڑو غموی نسار پلوی جماعت که چه دی جمعی پرس بانده آڈا گی سار بایدی نیم سپی دا حود سار پا دین بانده پاسی دل دین غم دین آخشتا هن او پاتی شو پتی لنه دیت پا کلی که سوک میلاوی گیم دنیا لوی نلوی سوچو و پکر او غم آگا دنیا دینو آگی دا پارا بیار سلی پا پل ٹیم بانده پاسی ورزی دادے و جدک که امیدون آدھا خبر ایدہ ہم اس خولتی همون سرم لگے گئے مخبل زان دارنا دین طرف تراک اگل بکار او دا انسان پہ حمد بانی کی چھے انسان سم رہ حمد کو دین طرف تا کوشش کئی چھے زان رہنیز دیتی نو اللہ تلان دا انسان دمرور نیز دیتی نوی حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے شو دنیا اللہ تعالی پیدا کړی کم مخلوقات او پیدا کړی سر دنیا نو د دنیا نمابوهسه الله تعالی دل نشته او د کم وحنجه دا پیدا کړی را نور ته کتلېم لیدي د رحمت په نظر سره الله دی تر تکتلېم نما مسلمان لکه زندگی پدې کې ډیرول به کار ویل کپیامبر اسلام پرمای چې دا مسلمان د پارځې مهانه دا مسلمان د پارا جېرهانه او د کافر د پارا جنت د سجن المؤمنه او جنت الكافر دنیا د مسلمان لپاره دا جېرهانه او د کافر د پارا جنت دامل دمره جنت هغه باندې سپا باندې نشته دنیا کې حق حلال که حرام نه بلکې الله والا ورکړل دا کله مسلمان دی ایمان د پرې خدای سره نوي نو الله باغې له چتنه له سیړې دا هر څه بوله د شروعلې او بیا یې چې مسلمان بختل ایمان بری دي زکه کافر اسمد کړه دنیا دا آخرت دی نشي او مسلمان چرین نو هغه به دنیا کې جیلی لري 10 سېجن دی جیلی لکه سم چې جیلی پختل حکم باندي وته نشي د خپل خواش مطابق خوراک نشي کوله د خپل ځان د چتلو اختیار ورتنی چې کم ده ناشته زاویې هم ده بل په اختیار باندې ده پسه دوه زاویې ده بل په اختیار باندې کول ارزه د بل اختیار کې نه ده کرانګي مسلمانان خپل اختیار کې نه یکره خلینو خبره وباس الله شنو سکار کوي قران کوي قرق حلال حرام دا ټول د الله د حکم مطابق سچې جیلي په یو کی کې آزاد نه وي وینو دا جیلي کې دا مطلب دنیا د مسلمان لپاره جېل نه داغه مطلب ده چه انسان پاکپلو کلو روکے پا دنیا کی آزاد مدی قده زندگی تیرائی نو دا اللہ دا خکم مطابق بے تیرائی سنگا چه اللہ تلا دا خکم کلو او کافر آزاد نو دا نده چکم نعمتون اللہ مثلاً اغلا ورکڑی دی دی مسلمان بگی بلکلی سنیشتا نا کافر دا پارا مثلاً قواده دا هغه پاره یو حدمش ته ستاره ترم الله تعالی حلال کړی دي زنانه سلور په ری الله تعالی د دنیا د سيزونه اجازه ورکړي نو خوراکون نو مسلمان ته ورکړي دا هو مسلمان ته د حلال حرام تمیز دی ايته سټو منتل له سپور واه فرې کچند خاني ومنتل کبل شي ومنته ارشه چې مخ ته راغنه هغه مسلمان بدا سي نه کوي مسلمان دا الله د حکم په باندې انا استعمال وکي کوم چې الله دا حکم ورکړي ینور نعمتونه وی ګټ اورا هغه یې په اړه طریقې باندې کوي چې حرامه یې چې حلاله او مسلمان یې په اړه طریقې باندې نشي کوله کومه طریقه یا پاوې کې بل حق والی نو په هغه طریقې باندې مسلمان نشي راته را مسلمان ایچی را پی را کئی پا آغا طریقہ با نیرہ پی را کئی چکم حلالی طریقی باغی کے رحام شہ بنی مسلمان مثلا الله بالکل محروم اکڑے لاغلت پارا جنت تاو دے, دے بالکل محروم اڑے نا دے بالکل محروم اڑے خو ارز ہے کہ اللہ دتا یوپل اہرا پا خوراک کے تمال رتل کے پر اشتدارائی تیو ہے کہ او پولو قدی بانده اللہی حرزک ده ده امتحان نو کچھر دیم اللہ دا سی آزاد پریہ وی کافرون دا سی آزاد نو بیاقو قدی بانده امتحان نشو نو پا مسلمان بانده امتحان ده ارز کہ اللہ دلانده تیو فلو وقت الحد آقا ان کلک چکم انسان دا آقا حد نا پروزینا وطا بیا پاسک انسان ویلگی گمرا انسان وطا ویلگی چ کله راغ کلو له داغه قران ښکار دا کسب ګټا واټا چې شریعت د طریقې نه اوځي نو بیان هغه الله د حدود او قانوني نه کین نو کاغذ سره پاسګر نظر یې مقصد هم د کرے کافر د پاره جنت یعنی کافر د پاره مکمل ازادی هغه حرام حلال نه کوي او الله وتي سیار ورکې سره د دنیا او تاسو شو مسلمانانو ادب پر الله تعالی كله كله مقرره کړي او دوی دا دي چې الله تعالی مسلمانانو باندې هغه سينه کولاوي څنګه چې کاټران الله ورک په دنیا تو debat کې په مزمایشت نه راولي په چا باندې تنګيوي په چا باندې پراخيوي مزاده الله تعالی یې نو ضرورت الله مکمل نه دی بنګړي دنیا د انسان د مسلمان لپاره یو ضرورت او دولی می ساندازه علماء ميسال و الکی لگا یو سلیت کشتای که گرزی پو او بو نو او بوده ده ضرورت دو اسکو او بوده نئی او بوده نئی مدره ده کشتای نشی چلی ده او دکا شتا دسکل ده پرشتا ده لامبله ده دې کیسټګ کې به چالو چلند پرشتاله سفر دبر هغه چره دا کیسټه ته اوبر اذن نشي نو دا به ډوبېږي دا بالکل محبوزه نه پاتېږي دا څنګه مسلمان نه دنیا دته ضرورت څه الله تعالی ضرورت د پردې پرجایز کلیم دا هغه داسې شي چې بالکل د ذلت دا د پاسې دلم پیسې به وته کې دلم پیسې باندې دا ټوله رس پکې باندې دا د د دنیا په با قوانینو باندې د دا خبرم داغه د دې پر اسکرین داغه نه بس د دې مثال دا چې اوبر ضلع کې کشته ته چدان نه اوبره شي هلاکه شي نو ذکرنګ د دې د دنیا محبت هغه دنه شي بیا الله تعالی په یاد کې بیا پینځه وختموځ نه ذکر نه تلاوت نه د دنیا د پرختل اولاد پلمال پل جانور کله ته آسان او د دین په Pare ی ورځ ورکول یا ورځ ورکول بیا د تګران مدی و جنا کوشش دمرا قول پکار دی چې انسان ضرورت مطابق اگر اپیدات پیو زیاد کوشش انسان خل خیرت لو اللہ علی ممکتا اسلام علیکو تفیق نسیب یا اللہ سلام علیکو صل